Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allahu puti na pravi put, nikoga u zavludu ne može odvesti, a koga nas ramputici ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov robi poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Draga i poštovana braćo, uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu, na način potvrde ukazuje nam ko je taj ko će biti spašen, Pa kaže kad vjernici će ono što žele postići to jest vjernici su spašeni jer od Allaha mole el afiye fi dunyaja spas i na ovom i na budućem svijetu vjernik je divan Zanimljiv izuzetno lijep primjer čovjeka na dunjaluku jer je uvijek u hajru ađeben li emril mu'min emruhu kulluhu hajr kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem divan je primjer vjernika njemu je uvijek dobro ako ga zadesi hajr on zahvaljuje i bude mu dobro, zato bude nagrađen A ako ga zadesi kakav musibet, on se strpi i opet zato bude nagrađen i opet mu bude hajr. Volej se zalike ila li mu'min. A to stanje ima samo vjernik. I zato se mi trudimo i od Allaha uzvišenog u svojim dovama svakodnevno molimo da nas učini iskrenim vjernicima Jer što god insan više napreduje u svom vjerovanju, to će njegova ljubav prema uzvišenom Allahu biti veća, a zadovoljstvo sa svim onim što zadesi insana na dunjaluku već. Jer vjernik je jedini uvijek zadovoljan. I stvoritelj nebesa i zemlje nudi ljudskom rodu recept Kako će postići ljubav Allahovu i kakvim ponašanjem i odnosom prema prije svega uzvišenom Allahu kakvim odnosom prema njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem mogu postići te stepene ljubavi uzvišenog stvoritelja prema njima. Kaže stvoritelj nebesa i zemlje قل, reci Muhammed in kuntum tuhibbuna Allah Ako Allaha volite, a mi svi kažemo deklarativno riječima, kada god budemo upitani koga najviše voliš, najviše voliš onoga koji te stvorio, koji ti je oblik, koji ti je htio, dao i odredio, koji te je na pravi putu putio, koji ti opskrbu daje, koji ti porod daje i sve što imaš i kad bi brojali Allahove blagodati ne možemo ih pobrojati. Ako Allaha najviše volite. Ako. Uslov. Fette bi'uni. Mene slijedite. Dakle, Kur'an govori na koji način se trebamo odnositi prema Muhammedu. Salallahu alihi ve sellem. Reci Muhammede. Ako Allaha volite, mene slijedite. Slijedite juhbib kumullahu. Allah će vas voliti. Vajazfir lekum zunubekum i grijehe vam vaše oprostiti. Evo recepta. Ako želimo Allahovu ljubav, poslao nam je uputu Kur'an i poslao nam je živi Kur'an koji hoda na dunjalu ku Muhammeda s.a.v. Što god budemo principijelniji u slijeđenju sunneta, i kur'anskih principa, to će i ljubav uzvišenog Allaha prema nama biti veća. A svi žudimo da nam Allah uzvišeni grijehe oprosti. I zato se, draga braćo, prije svakog dijela koje želimo učiniti, prije svakog govora kojeg želimo kazati, zapitajmo da li time želimo pridobiti Allahovu ljubav i zadovoljstvo, ili ne daj Bože nešto drugo. A u svakom dijelu i svakom postupku bismo trebali htjeti i željeti da dobijemo Allahovo zadovoljstvo i nagradu zato što govorimo ili činimo. Čovjek kao biće na Dunjaluku živi u zajednici. I zato nas je gospodar nebesa i zemlja obavezao da pet puta dnevno u džematu namaz obavljamo. Da se međusobno Podpomažemo u hajru i dobročinstvu. Wata'awanu 'alal birri wattaqwa. se međusobno u dobročinstvu i bogobojaznosti. Wa la ta'awanu 'alal A nemojte se podpomagati u grijehu i međusobnom neprijateljstvu. Ako se zaposlimo sa onim što je hajr, nećemo imati vremena za ono što je šer. Ako naše srce ispuni iman, kod u dovama svoji molimo Allahumme habib Ileyel iman Dragi Allahu, omili mi iman Wazajinhu fi kalbi I ukrasi u srcu mom Wakerrihi lejel kufra A omrznimi Nevjerovanje Volfu suuka I griješenje I nepokornost To je vrlo značajno svakodnevno Od Allaha da molimo Jer koliko god bili u imanu Uvijek može bolje. I vjernik ima dnevne aktivnosti koje mu označavaju i početak i završetak dnevnih aktivnosti u toku 24 sahata. Prvo je ujutru ustajanje s Abdestom, s Bismilom Abdestom i sabah namazom odne i kindija, akšam, jacija između ako uspije od nafilašta klanjati i blago onima koji noći svoje u noćnom namazu, makar jedan dio probdiju, jer najbolji namaz Badel al-ferida kako kaže Resul sallallahu alaihi wasallam je noćni namaz najbolji namaz poslije farz namaza jeste noćni namaz da se insan usmjeri Prema onome čime će ojačati sebe kao pojedinca, ali čime će unutar džemata i zajednice ojačati i zajednicu. Jer dolaskom u džamiju, na namaz, mi jačamo i sebe, ali i džemat. I u islamu je ljepota što, elhamdulillah, niko nikada nije na gubitku kada je na putu hajra. Nikada uzvišeni Allah ne umanjuje nego stalno povećava i onome ko upućuje na dobro, ima nagradu kao i oni koji čine hajr a da nikome nagrada neće biti umanjena zato je značajno da se unutar zajednice i džemata međusobno pod potpomažemo u hajru da ne bi insan ostavljao onda puno prostora šeitanu da se poigra sa njim međutim draga braćo, zbog aktualnosti trenutka a hutba petkom upravo ima za cilj da podsjeti vjernike na aktualne trenutke, da oni ima vode računa i naravno da oni koji su u džamiji prenesu to svojim ukućanima, rodbini, prijateljima i komšijama. Mi se nalazimo u jednom trenutku kada u ambijentu i gdje mi živimo i inače na zapadu se posvećuje posebna pažnja, kako oni kažu, određenim praznicima. A jezički kada se kaže praznik aludira ipak na nešto što je poprilično prazno. I pogledajte šta nas poslanik alehijsalatu ve selam upozorava. Ebu Said al-Khudri radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Latatba'un sunana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Hatta leudahalu džuhar dabbin lettebaatumuhum Slijedićete ranije narode, kaže poslanik Alehi salatu veselam Znači muslimani kao ummet imaće iskušenje da će uzimati običaje naroda koji su živjeli prije njih pedalj po pedalj aršin po aršin pa čak i da uđu u gušterovu jazbinu, vi biste ih u tome slijedili. Kulna na, ja Rasulallah, el jehudu van nasara, kale, fe men. Pa smo Allaho poslaniće, jel i kršćane i židove, a on reče, koga drugog? Ova predaja nas upozorava da budemo pažljivi. Jer vjernik ako želi biti u skupini spašenih, ne smije biti kao nevjernik. Vjernik ne smijen biti ni kao griješnik. Vodi računa o svojim postupcima da se ne poistovijeti. I navešću vam jedan vrlo interesantan primjer. Istinit primjer koji se dogodio a koji nam govori o strpljenju vjernika i kako se vjernik i u teškim situacijama ponaša. Čast porodice za vjernika je izuzetno bitna. I to je ono što posebno karakteriše muslimane da imaju zdravu porodicu ako su odgojeni. U jednoj muslimanskoj zemlji, braćo, živio je sudija sa svojom porodicom, bio je izuzetno pobožan, ali ga je Allah iskušao sa nemoralnom ženom. Kada god bi išao na službeno putovanje, ona je imala čovjeka kojeg je pozivala da joj dođe u kuću i sa kojim je nemoralno živjela. Čovjek to nije znao, ali je jednom prilikom kada je pošao na putovanje, zaboravio nešto kući i nakon što je žena pomislila da je on otišao, pozvala je tu osobu s kojom je nemoralno živjela i čovjek je vraćajući se kući po potrebu, zatekao ih oboje u krevetu. U većini slučajeva to pomrači um. Kogod ima priliku, najčešće nastoji da to riješi tako što ubije i jednu i drugu osobu. Međutim, ovaj sudija musliman je kazao u tom teškom trenutku koji ga je izuzetno puno pogodio. Rekao je samo ni'mal Dovoljan mi je Allah, a divan je on oslonac. To tako težak udarat za njega bio, a čovjek je cinično ustao, taj što je bio sa njegovom ženom, cinično mu se smijao, prošao pored njega i izašao iz njegovog doma. Naravno, on se razveo od svoje žene i nastavio živiti svoj dunjalučki život, moleći Allaha da mu podari stabilnost na pravom putu. Nakon izvjesnog vremena dovode u sudnicu gdje on bio sudija čovjeka optuženog za ubistvo. U toku procesa sazna se da je taj čovjek zatekao svoju ženu sa ljubavnikom i oboje ih ubio i sada mu se sudi za ubistvo. Kaže mu sudija ti si meni poznat. Da kaže, i vi ste meni poznati, jer nikada, kaže, neću zaboraviti vaše strpljenje kada ste me zatekli sa svojom ženom i kazali, hasbi Allahu wa ni'malu akil. Vi ste se na Allaha osnovljeni i rekli, dovoljan mi je Allah, a divanje je, divan je on osnovac. A ja kaže, evo vidite kako sam završio. I naravno, kao ubica, dobio je puno godina zatvora. I to je jasan primjer. Evo vidite na Dunjaluku, da im sam samo malo promislim. kako završe nevjernici, kako završe griješnici, kako skončavaju svoj Dunjalučki život, a kako vjernici, subhanallah. Ravnik je do sinoć imao jednog vrijednog hađiju, koji je posebno za ovu džamiju na Kalibunaru od njenog prvog dana, kada je krenula njena izgradnja pa do posljednjeg bio vrlo aktivan sa nama. Malo prije kada smo ga opremali u Gasulhani, kao da je nasmijan ili epi i šareti za vjernika kada selesa ovog svijeta kada vide svoje mjesto na budućem svijetu kada im se nakratko pokaže jer rahmetli Hadija Cevad Bećiragić je, elhamdulillah doživio da i hadžobavio da je na putu hajra i dobra veliki doprinos davao a mi nikoga ne smatramo potpuno čistim, jer ne znamo, samo Allah zna kakav je ko. Ali ono što insan može da vidi, jesu lijepi i šareti. Zato, braćo, sve ovo navodim kao primjere, da razmislimo o sebi, o svom stanju, da li mi vodimo računa da budemo u skupini vjernika i da li smo na tom putu iskreno predani. Jer poslanik, sallallahu alihi ve sellem, upozorava Vidite ovdje, da ne slijedimo narode koji su bili prije nas, jer kaže, Men te bi qaumin, ko se poistovijeti sa jednim narodom, o njemu pripada. Znači, ako isto se i oblačiš, i upotrebljavaš hranu i piće, isto kao i oni. ako isti govor imaš kao i oni. ako ideš na ista mjesta kao i oni. ako slaviš praznike koje oni slave, Onda kakva je razlika između tebe i njih? Ili kakva je razlika između njih i nas? Naši bošnjaci i u Bosni i Hercegovini i izvan domovine imaju upravo taj dio susreta sa drugačijim nego što su muslimani i mnogi su, nažalost, napustili Islam misleći da će im tamo negdje biti bolje. Zato što su mnogi drugi bježali od svojih vjerskih zajednica, zato što im doista tamo nije bilo dobro. Međutim, Omer radijallahu anhu je kazao Nahnu qawmun a'azena Allahu bil islam, mi smo narod koji je Allah uzdigao sa islamom. Uomehmev te gajnal izzete bi gajlil islami a'zalan Allah. I kada god budemo mimo islama tražili čast, uspje, snagu, Allah će nas poniziti. Vi znate da je bilo puno bošnjaka koji su Kum ili svoju djecu. Kaže, nemoj ga šišati godinu dana, pa će ti onda biti neko kum, da on obreže kosu. A poslanik s.a.v. nas uči da trebamo dijete muško obrijati sedmi dan nakon rođenja. Zaklati kurban i zabrati lijepo ime, a ne Alen, a ne, ne znam, to mi je prvo naum palo i mnoga druga imena. Imamo mi fini e, muslimana koji nose ta imena, nisu oni krivi. Ali jest ambijent i momentat jer kaže to su međunarodna imena. Pa ko je bio Alan Delon ili ne znam Esmeralda ili nekakva imena koja su muslimani, pogledajte kako su slijedili. Samo uzimaju ono što je u jednom trenutku bilo popularno, a što uopće nije dio naše kulture. E onda je bilo naših bošnjaka koji su sjećaju se svi u vrtiću ili u osnovnoj školi, čas najveća je bila da se slikaš u krilu sa jedan razom. A ja časti subhanallah jedan raz roditelj jedan uplati paketić ali kaže saće sine tebi čikad jedan raz dati paketić samo malo čitajte i naći ćete da je to u stvari sveti nikola da je to potpuno vjerska ličnost koja apsolutno ništa nema sa tradicijom Muslimana, niti se islamom i zato je poruka današnje hutbe ako se odgojimo u islamu ako zavolimo islam ako budemo istinski voljeli Allaha slijedit ćemo njegova poslanika sallam, pa će i nas Allah voljeti grijehe nam oprostiti i sačuvati nas svi ovi šajtan Luka, Jer mnogi se pitaju, kaže, i to postavljaju i mediji, i to posebno na napompavaju, kaže, gdje ćete vi za najluđu noć u godini? Ako je najluđa noć u toj noći, onda su lude osobe koje je posebno... Ako tako kažu da je najluđa noć, a to kažu javno, dakle, mi kao muslimani ne želimo biti među takvima i zato sutra naveče, braćo... Idite na spavanje kao što ste i na njetili večeras. Zato ustanite na noćni namaz ako ste ustajali prethodni noći. Zato zahvalite Allahu što vam je ukazao na pravi put i nemojte ničim posebno. Pa kaže mi, ne slavimo, eto kupićemo samo malo grickalice i malo ćemo gledati televiziju. Što će tito? Jer odma se poisto vjećuješ sa nečim što nije apsolutno prirodno, niti pripada tradiciji islama i muslimana. Ja od Allaha molim da nam omili iman, da ga ukrasi u prsima našim, da nam omrzne nevjerovanje, griješenje i svaku vrstu nepokornosti. Da nas učini od onih koji su spašeni i na ovom i na budućem svijetu molim ga da promijeni naše stanje na bolje da promijeni stanje muslimana u cijelom svijetu na bolje amin e quluma sami'tum wastaghfirullaha alazim li walakum wa li Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi